Poštovani slušatelji Radio Marije Želimo vam mir i dobro Danas su s vama Andžos Lunjski I Krešo Belo Evo, uh, za danas U našoj današnjoj emisiji Želimo s vama podijeliti e, Jesen evo, Nekako Franjevačka jesen Jučer smo ušli u jesen Prvi dan je jeseni uh, Evo Krešo, što imaš ti za reč O jeseni U jesen se plodovi toga, Puno toga bih imao za ispričati od toga da je vikend prošao upravo u pripremama zimnice. Ja vjerujem da velika većina naših e, slušatelja, naše braće i sestara, vrijedno i uredno kuha i priprema zimnicu. E, ono što sam svjedočio je da se pritome lome koplja i suprotstavljaju razne škole, da li se pekne čljiva kuha u pečnici ili se <laughs> kuha na areni ili kako li i tako dalje. Međutim, ali kako god okrenuli o nama ovisi kakvi će biti plodovi i jeseni. Je, ja? Tako je, upravo to. I zapravo ono što smo svi postavili kao nekako pitanje koja su zapravo naša mjerila, čime mjerimo obilnost plodova jeseni? Kako vidimo da je jesen zaista rodila, da je donila plod svim onim našim naporima u proljeće, preko ljeta, preko ljeta? da je priroda uh, podarila uh, zajedno sa uh, uh, Božim milostrđem uh, nama obilne plodove. Pa evo, kako si uh, i sam rekao, ali, dakle, o, o nama ovisi, uh, ali i možemo se tu nadovezati i na riječi svetoga oca Franje, uh, koji govori uh, da se boji tihih kršćana, uh, umišljenih i onih koji gledaju samo na sebe, Uh, on kaže da uh, oni postaju poput baruštine. Uh, od njih zapravo ne bi bilo nekakvih plodova. On je napomenuo također da se boji i onih koji vjeruju da sve znaju i onih koji su umišljeni. Uh, oni ne primjećuju ne primjećujući kaže pomalo zatvaraju svoje srce za gospodina i na kraju su usredotočeni samo na sebe. To su kršćani koje Sveti Otac naziva kršćanima sa samim sobom i za sebe. Dakle, to su oni koji dijele samo recepte, jel? Upravo to. Oni su jako mudri kad treba nešto skuhati, ali zadalje za se, se ovaj, treba tražiti. Eh, sad kad se ovo pročitala, palo mi je na pamet zapravo eh, iz Evanđelja po Marku, jedna prispodoba koja je svima poznata i koju svi, vjerujem, jako dobro znaju, a to je prispodoba osijaču. sijaču. Poslušajte. Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, poneko zrno pade uz put. Dođeše ptice i pozobašega. Neko opet pade na kamenito tlo gdje nema še dosta zemlje. Odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. Ali kad ogranu sunce izgorje, i jer nemaše korjenja, osuši se. Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga, te ploda ne donese. Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razraste se i razmnoži, te donese. Jedno 30 rostruko, jedno 60 rostruko, jedno 100 rostruko. I doda, tko ima uši da čuje, neka čuje. Riječ, gospodinja. Evo, a, dakle, nastavno na ovo, ovisi a, o nekakvim klimatskim prilikama, je, ne samo i o ozračju, ne samo o sjemenu. Je. Pa dosta toga a, u cijelom našem razmišljaju o tim plodovima jeseni a, zapravo ovisi najviše o nama samima na koji način mi uh, prihvaćamo uh, riječ Božju, uh, kako ju uživimo uh, za sebe, kako ju živimo kroz sebe. Uh, zrno koje padne na zemlju, uh, s jedne strane smo mi. mi, smo to zrno koje treba rasti, koje treba uh, donositi tog ploda, ali isto također nas se očekuje upravo ono što je Papa Franjo uh, u, u ovom tom uvodnom dijelu uh, spomenuo, da ne budemo samo zatajni kršćani Da ne budemo kršćani koji su to po vokaciji Nego da to budemo prvenstveno po življenju I taj život zapravo e, onda svjedoči plod I donosi taj plod Mi možemo vidjeti e, lijepu mandarinu na stolu I ona nam se svidi Sviđa nam se njena kora Sviđa nam se njena boja Možda čak i osjećamo njezin miris I onda kad postignemo rukom za tom mandarinom Hvatimo da je ona samo imitacija, da je ona plastika. A istovremeno, ako je to zaista prava mandarina, kada maknamo koru, kada osjetimo onaj njen miris, kada osjetimo um, onu, onu prštavost uh, uh, toga gruma, onda zapravo zahvaljujemo gospodinu za sve ono što nam je dao i onda prepoznajemo, evo, to je raj na zemlji. Da, to je, evo, ja ponovo se vraćam na riječi svetog oca Franje, koji kaže, susresti Isusa i doživjeti ono divno čuđenje zbog tog susreta, neizbježno vodi do toga da ga tražimo u molitvi i u čitanju evanđelja. Evo što smo upravo i mi učinili. A kaže on, a sljedeći korak ne može biti ništa drugo doli navještaj, jer se... Kako je napisao sveti otac, osjeća potreba da ga se štuje i bolje upozna. Navještati dakle, znači biti misionari, donositi braći Isusovo ime, njegove pouke i geste. Kršćanin napreduje, dopušta preobrazbu u učenika i navješćuje, stoga ne ostaje nepomićan, nego izlazi iz sebe kako bi u svijetu proširio gospodinovu riječ. Mm -hmm. Evo imali koji bolji e, navjestitelj i, i zapravo onaj svjedočki e, u povijesti e, nego što je to bio sveti otac Franjo je, je, naš seravski otac Franjo i baš sad dok si čitala e, ove dijelove e, gledajući točno ono rečenicu po rečenicu kako si išla od susresti Isusa susresti ga susresti ga na cesti, susresti ga u sebi prvo, pa onda u drugome je na cesti. Doživjeti ono divno čuđenje zbog tog susreta. Sjetimo se kako se Franjo čudio svemu tome. Neizbižno vodi do toga da ga tražimo u molitvi i u čitanju evanđelja. Uh, upravo smo proslavili uh, 17. rujna uh, rane svetoga Franja. Uh, on je upravo to napravio. On je susreo Isusa. On je doživio to čuđenje kroz taj susret. I onda je uh, krenuo uh, na brdo lavernu da bi u molitvi i u uh, svetom pismu uh, još uh, dublje, još jače susretao Isusa. I ko je bio plod tog susreta? Bio je nešto, nešto prekrasno. Uh, dobio je rane, dobio Isus ove rane. Zapravo dar. plod njegove jeseni na Plod način. njegove jeseni To je baš bilo u jesnu, to je bilo sada mm -hmm. e, kada, kada se sjetimo e, svetog Pavla kada je pisao Nemojte mi dodijavati ja na svom tijelu Nosim biljege našega gospodina Isusa Krista To je isto to, Franji se to dogodilo dvije godine Prije smrti ja, Možda e, ne bi bilo loše Pročitati iz naših Franjevačkih izvora kako se to dogodilo Kako je to izgledalo da, pa, pa ću evo uh -huh. kratko kako mu se u viđenju ukazao propeti seraf? Dok se zadržava u samotištu, koje se po mjestu gdje se nalaze zove Alverna, dvije godine prije nego što mu se duša preselila u nebo, u zanosu je vidio na križ propeta čovjeka koji je poput serafa imao šest krila. Bio je uspravljen, ruke su mu bile raskriljene, a noge skupljene. Dva su mu krila bila uzdignuta povrg glave, dva su bila raširena za let, a ostala su mu dva pokrivala cijelo tijelo. Dok je blaženi sluga svevišnjega to gledao, bio ispunjen najvećim divljenjem, ali nije znao što mu je viđenje htjelo kazati. Silno se radovao i još više uživao u dobrostivo i milu pogledu kojim ga je seraf promatrao, a njegove ljepota bila neopisiva, ali ga je posve ispunio strahom pogled na razapetoga i gorčina njegove muke. Izgledao je, da tako reknem, i žalostan i veseo, Radost i tuga u njemu su se izmenjivale. Mnogo je razmišljao o tome što bi ovo viđenje moglo značiti i duh mu se mnogo naprezao da shvati njegov smisao. Kada svega toga nije ništa razumom spoznao i kad mu se duboko u srce ucijepila novina ovoga viđenja, počeli su se na njegovim rukama i nogama pokazivati znakovi čavala, kao što je to malo prije povrh sebe vidio na razapetom čovjeku. Evo, da ne čitam dalje, e, ono zapravo što doživljavamo kroz to je e, na određeni način izbunjenost. Dakle, Franjoj je bio zbunjen tim događajem, on nije znao kako bi to protumačio. I to što mi sebi moramo zapravo posvijestiti je da smo i mi u životu vrlo često tako zbunjeni s onim što dolazi pred nas kao plod e, ili našeg svjedočenja ili kao plod našega obračenja ili kao prod, naše vjere, naše molitve. Ne prepoznajemo, zbunjeni smo u tome. Ali franjo je uh, u kojem trenutku, ono što je mene to recimo bilo je posebno dinulo, kad je on to, uh, kad je nastupio onaj kršen da završeda. Onda kad je osjetio punu tugu, punu žalost, svosjećanje, kad je zapravo ušao u, u, u Krista samoga, tada je dobio rane, tada je dobio biljeg Isusov pa eto o, razmišljajući o ovom svemu i razmišljajući a, a, sve ono što bi nas što nas osobno obilježava evo, u našem životu i u našim jesenima sve to rezultat našeg djelovanja a, odmorimo se uz ovu jednu uz jednu pjesmu Slavimo, svi slavimo, slavimo gospodina Nema Boga kao što si ti Niti ty sam maće, nij z ljudstvom Ти сама вчених людськом міщитом, перед цілом дуга свято, сві слави Божий славий, свій славий Босій слави, svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje Evo poštovani slušatelji, nalazimo se u jeseni Govorimo i o jeseni u franjevačkom životu, životu svetoga Franje a evo, kako smo rekli na početku, na, u jesen spremamo zimnice, sve ono što je plod našega djelovanja, jel? prikupljamo, sabiremo, gledamo što je u redu, što nije u redu, jel? što je upotrebljivo, što nije, što je korisno, što nije, što je hranjivo, što nije, što samo siti, a ne hrani i tako dalje. Ali isto tako u jesen započinje i nova školska godina. Jel? a isto tako postoje i razne vrste škola na koje poziva i kršćanska duhovnost. E, govoreći o, o jeseni uvijek se sjetimo i plodova koje nisu zreli, koje treba probrati da bi od njih napravili e, kvalitetne proizvode za, za zimnicu. I upravo taj postupak, Uh, odbacivanje onoga što nije dobro, što nam može pokvariti cijelu zimnicu, je uh, vrlo bitan element i postupak u pripravljanju dobre kvalitetne zimnice, pa tako i naše duhovne zimnice. Um, možda će neko pomisliti, pa zašto mi govorimo o jeseni i, i o duhovnosti u jeseni? Pa zato što dolazi zima. Upravo zbog toga što dolaze hladni dani u kojima se naša srca mogu stisnuti e, u tami, u nevoljama i kada ćemo se pitati a kuda mi idemo, a kako mi idemo, a kako mi živimo. Gradite kuću na stijeni, ne na pijesku, ako ste ju sagradili, ali nećemo mekanove, preselite u brzo i dođe će bujice, razvalit će. Tako da e, upravo u vrijeme jeseni mi trebamo tu našu zimnicu pripremiti, ali od kvalitetnih probranih plodova. E, sticam okolnosti e, došla mi u ruke e, jedan dio e, teksta e, našeg e, velikog Franjevca i, i teologa Fra Alekse Benigara. E, to je e, izvadak iz njegove teologije spiritualis, duhovne teologije u koje on e, između ostalo govori o osobitostima određenih škola duhovnosti uspoređejih. I e, ono što me tu posebno e, nekako dotaklo je e, baš e, uspoređivanje tih e, š, raznih škola duhovnosti što one znače. Pa evo citiraću e, taj jedan kratki odlomak. E, osobitost određene škole duhovnosti sastoji se u osobitim putovima kojima je božanska providnost vodila njezinog utemeljitelja. To su poziv, način života, Djelovanje, koje je odgovor na okolnosti naroda, mjesta ili vremena, na primjer na zabludu koja se širi i koje usmjerava način njegova djelovanja. Navest nekoliko primjera. Svetog Benedikta je božanska providnost odabrala da uzvišeno mudrošću i praktičnim osjećajem Rimljana, način života istočnjačkih monaha, prilagodi mentalitetu zapadnjaka, prikladno razdijelivši dnevne i noćne časove na molitvu i rad. Sveti Dominik je bio predodređen da propovjedanjem istine suzbija zablude. Svetog našeg oca Franju, Bog je poslao da ražari srca ljudi božanskom ljubavlju te da obnovi propovjedanjem i evanđeoskim siromaštvom oblik apostolskog života. Svetog Ignacija, koji je bio vičan vojničkoj stezi, odabrao je da vojujućoj crkvi podari vojsku muževa postojanih u duhovnoj stezi. Sad, jedan dio još vrlo zanimljiv. Kaže, e, opet da ne bi pomislili kako e, da se poveže na početak naše emisije, da li šljive treba e, miješati ili treba peći u <laughs> Dakle, sama crkva ne smatra škole međusobno suprotstavljenima i isključevima. Promatri ih kao duhovne iskustva koje odgovaraju različitom karakteru pojedinih ljudi njihove nadarenosti, osobnim potrebama, odgoju, nadahnuću božanske milosti. Drugim riječima, promatra ih kao različite načine kojima ljudi mogu nasljedovati Krista. Time Krist oblikuje čudesnu raznolikost kojom je urešena njegova zaričnica da bi se očitovala mnogolika mudrost Božja. I ono što vjerujem da je e, jako e, bitni dio tog teksta je kada crkva prosuđuje je li neki vjernik postigao kršćansko savršenstvo? Njezin kriterij nije vjernost nauku ili metodi škole duhovnosti koju je slijedio, nego herojsko vršenje kreposti prema nauku Isusa Krista i po njegovu primjeru. Dakle, kako smo mi živjeli? Kako mi svjedočimo taj život? Možemo biti iz najrazvikanije škole ili najnerazvikanije škole, ali je ključno pitanje kako mi živimo i kako plod donosimo onda? Da, to je doista ključno pitanje e, i jedno od tih pitanja, e, odnosno u, evo slično takvome je bilo upućeno upravo i Svetomotcu Papi e, kada je e, on imao jedan susret e, laičkih pokreta zajednica i udruga 18. i 19. svibnja 2013. godine u Rimu. E, tada su e, te laičke udruge e, pokreti e, postavili pitanja. Jedno od tih, razna su to bila pitanja, e, jedna, o, jedno od tih je bilo, evo, ja vjerujem upravo to. Sve je lijepo kad se priča, jel? kad se govori, kad se ide u školu, ali kako živjeti. E, to je bilo treće pitanje. Kaže, želio bih vas pitati, sveti oče, kako ja i svi mi možemo živjeti siromašnu crkvu i crkvu za siromašne? E, na koji je način trpeći čovjek, patnik, ispit naše vjere? Svi mi, kao pokreti i laičke udruge, koji stvaran i djelotvoran doprinos možemo dati crkvi i društvu, kako bismo se suočili s ovom teškom krizom koja pogađa javnu etičnost, e, to je važno, modele razvitka, politiku, točnije nov način postojanja muškaraca i žena. Pa evo ovaj, e, upravo na tom tragu je i odgovor. Ja? Da. E, da upravo evo, Papa Franjana zaista uh, iznenađuje iz dana u dan. Uh, Doduše, ne znam zapravo zašto mi svi tako kažemo, iznenađuje nas iz dana u dan. Kad uh, uh, i on sam kaže, ja ne govorim ništa novo ili revolucionarno, ja samo govorim ono što piše u katekizmu katoličke crkve, ono što piše u Svetom pismu. Tako da um, prije bih rekao da mi sebe iznenađujemo svaki dan iznova jer uh, otkrivamo ono što je otkriveno otkrivamo toplu vodu Ali Isto tako i, i naš sveti otac Franjo jel? isto ništa nije dovo, novo da on je, je bio, on je bio iznenađen zašto su drugi iznenađeni. Da, da. on je samo živio evanđele i toga je živio uh, punim životom i to je bilo možda najveće iznenađenje u svemu zapravo živjeti evanđelje punim životom i proživjeti ga na takav način uh, i, da, upravo ovo treće pitanje je vrlo interesantno, posebno što e, ponovo ističe potrebu da crkva e, bude siromašna, u navodnicima siromašna, i da bude za siromašne. Da zapravo preispita svoje plodove. Tako je. Um, pa evo ja možda bih pročitao Ako se uh, slažeš A naši slušalci nema drugo Nego samo na kimnu <laughs> e, Kako Kusim je Mislim da je toliko dragocjeno da je vrijedno da se cijelo pročita Upravo tako Pa evo uh, Znači uh, Papin odgovor na treće pitanje uh, Prije svega živjeti evanđelje Je glavni doprinost što ga možemo dati Crkva nije neki politički pokret nije dobro organizirana struktura, ona nije to. Mi nismo nevladina organizacija, a kada crkva postane nevladina organizacija, tada gubi sol, nema okusa, ona je samo prazna organizacija. I u tome budite lukavi jer nas davao vara jer postoji opasnost da precjenjujemo važnost efikasnosti u svome radu i djelovanju, eficijentizam što bi se reklo koliko smo efikasni. Jedno je propovijati Isusa, a drugo je efikasnost biti efikasni i učinkoviti. Ne, to je jedna druga vrijednost. Vrijednost crkve u suštini je živjeti evanđelje i davati svjedočanstvo naše vjere. Crkva je sol zemlje, ona je svjetlo svijeta. Pozvana je uprisutnjivati u društvu kvasac Bože kraljevstva i to čini prije svega svojim svjedočanstvom, svjedočenjem bratske ljubavi, solidarnosti, dijeljenja i zajedništva. Kada neki tvrde kako solidarnost nije vrijednost, već je primarno ponašanje koje mora nestati, to ne ide. To su misli samo na jednu svjetovnu efikasnost. Vremena krize poput ovog kroz koje prolazimo, ali ti si prvi rekao da smo u svijetu laži, ta kriza, pazimo, ne sasti se samo u jednoj čistoj ekonomskoj krizi, to nije kulturna kriza, to je kriza čovjeka. U krizi je sam čovjek i ono što može biti uništeno jest čovjek. Ali čovjek je božja slika. Zato je to duboka kriza. U ovom vremenu krize ne možemo se brinuti samo za sebe, zatvarati se u samoću, u beshrabrenost, u osjećaj nemoći pred problemima. Ne zatvarati se, molim. To je jedna opasnost. Zatvaramo se u župu, s prijateljima, u pokret, s isto Ali znate što se događa? Kada crkva postane zatvorena, ona postaje bolesna, oboljeva. Zamislite sobu zatvorenu godinu dana, kad u nju uđeš, zapahnete miris vlage, sve u njoj propalo. Sa zatvornom crkom je ista stvar, to je bolesna crkva. Crkva mora izdaći iz same sebe, gdje? Prema periferijama života, koje god da one bile, ali mora izaći. Isus nam govori, idite po svem svijetu, idite, propovjedajte, svjedočite evanđelje. Ali što se događa kada pojedinac izađe iz samoga sebe? Može se dogoditi isto ono što se može dogoditi bilo komet koji izađe iz kuće na ulicu. Može se uvaliti u neprilike. Ali ja vam kažem, tisuću puta mi je draža crkva izložena nedaćama, no crkva bolesna od zatvorenosti. Izađite van, izađite. Sjetite se onoga što se kaže u otkrivenju. Kaže se nešto lijepo, da je Isus na vratima i zove, zove da uđe u naše srce. To je smisao otkrivenja. I druga važna točka, sa siromašnjima. Ako izađemo iz nas samih, nalazimo siromaštvo. Danas čovjeka zaboli srce kada na to pomisli, kada se pronađe skitnicu koje se smrzno od hladnoće, to danas nije vijest. Danas je vijest, možda neki skandal, skandal, a to je vijest. To da mnogo djeca nemaju što jesti, to nije vijest. Mučno je to, mučno. Mi ne smijemo to mirno gledati, ne smijemo biti na to ravnodušni, ali stvari stoje tako. Ne smijemo postati usiljeni i uštogljeni kršćani, oni previše obrazovani kršćani koji u šalicu čaja raspredaju tehnološkim, teološkim pitanjima, mirni i spokojni. Ne, mi moramo postati hrabri kršćani i ići tražiti one koji su tijelo kristove, one koji su tijelo Kristovo. Kada idem ispovijedati, kada sam išao ispovijedati u prethodnoj biskupiji, dolazili su neki i uvijek sam im postavljao isto pitanje. Dajete li milostinju? Da, oče. A, dobro, dobro. A zatim bi im postavljao još dva pitanja. Recite mi, kada dajete milostinju, gledate li u oči onoga ili onu kojima dajete milostinju? A, ne znam, nisam se toga sjetio. Drugo pitanje. A kada dajete milostinju, dodirnete li ruku onoga kojem dajete milostinju ili mu samo bacite novac. To je problem. Kristovo tijelo, dodirnuti tijelo Kristovo, uzeti na sebe tu bol za siromašne, siromaštvo za nas kršćane nije neka sociološka ili filozofska ili kulturna kategorija. Ne, to je teološka kategorija. Rekao bih možda čak prva kategorija, jer se onaj Bog, sin Boži, ponizio, Postao siromašnim Da hodi s nama na putu I to je naše siromaštvo Siromaštvo Kristova tijela Siromaštvo koje nam je donilo Sina Božega S njegovim utjelovljenjem Siromašna crkva i crkva za siromašne Započinje time da se ide Prema Kristovu tijelu Ako idemo prema Kristovu tijelu Počinjemo nešto shvaćati Shvaćati što je to siromaštvo Gospodinovo siromaštvo A to nije lako ali ima jedan problem koji ne čini dobro kršćanima, to je duh svijeta, svjetovni duh, duhovna svjetovnost. To nas dovodi do jedne samodostatnosti, da živimo duh svijeta, a ne duh Isusov. Pa evo, razmišljajući o ovim riječima, odmorimo se uz jednu pjesmu. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog Evo poštovani slušatelji, čuli smo dio odgovora Svetoga oca Franje, Pape Franje, na postavljena pitanja sa susreta laika, laičkih udruga i pokreta gdje sveti otac govori kako treba izaći među ljude, kako treba svjedočiti i kako treba zapravo pristupiti tom bližnjemu. Evo nekako ne možemo da to ne povežemo, sa svetim otcem Franjom, svetim Franjom Asiškim, koji je također pozivao i njegov prvi susret je bio onaj najteži sa gubavcem, kada je on sam protiv sebe otišao je li, i poljubio tog gubavca i shvatio da je to zapravo Isus. E, i, e, evo u ovoj jeseni Svetog Franje, kada govorimo u ovoj našoj današnjoj emisiji, e, kad vidimo da trebamo izaći u svijet i davati te plodove naše jeseni, e, dati ih drugima, krešo. E, dakle, nema ništa od zatvorene crkve, već crkva koja izlazi van koja ide na periferije života tako je da ovo se si počela, či, uh -huh. to je završetak papinog e, tog članka kaže hvala puno hvala vam i ne zaboravite nema ništa od zatvrne već crkva koja izlazi van koja ide na periferije života neka nas gospodin povede tamo dolje hvala e, to je zapravo dan programski e, program djelovanja program rada ja ne mogu da se ne sjetim kad smo razgovarali ovoj emisiji onda smo tražili o čemu bi koji je bio zajednički nazivnik cijele te teme pa se onda rodila ova, ovaj naziv Jesen svetoga Franje ali Jesen svetog Franje je bio i naziv jedne akcije koju smo uh, vodili uh, prošle godine uh, u mjestnom bradstvu Kapitol, gore na Kapitolu 9 uh, gdje smo Uh, gdje je Karitas uh, organizirao uh, Ne samo prikupljanje zimnice Nego čak i kuhanje zimnice Tako da smo masovno skupljali Recimo dunje, pravili pekne za dunja I kitnke, onaj siro dunja Ako ste možda kad Ovi uh, neki stariji se sigurno toga Sjećaju još uh, Mislim da Dubrovčani to zovu da ili ovako nekako Ne bih to mogu izgovoriti dobro I Uglavnom uh, time smo zapravo postigli nekoliko stvari. Prvo, e, prikupljali smo zimnicu koju smo kasnije stavljali u prodaju i time dolazili do gotovog novca s kojim smo mogli onda pomoći našoj braći i sestrama u potrebi. E, viškove smo stavili u božične pakete i time smo ih popunili, ali ono što je meni zapravo dalo nekakvu najveću vrijednost toga svega je bilo zajedništvo. Zajedništvo... E, branja plodova, zajedništvo pripreme, zajedništvo e, skupljanja bočica, zajedništvo ukrašavanja tih bočica dakle, ta jedan e, e, mi jesmo e, obrađivali dobivali plodove jeseni, ali smo mi sami postajali zapravo plodovi te jeseni e, ko nam je to omogućio? omogućila nam je e, siromašna crkva, ona crkva koja je vani, koja je na periferiji Krenuli smo od naše pučke kuhinje gore na kaptulu i prema našoj braći i sestrama koji su u potrebi. I m, m, teško je zapravo nekoga e, uvjeriti, ponekad nedostaje argumenata da bi mu pojasnili, jer to se ne može riječima opisati, to se može samo doživjeti. Taj je osjećaj susreta sa tim gubavcem u navodnicima. Jer ako mi danas razmišljamo o tome tko su ti franjeni gubavci, ko su današnji gubavci vremena. To jesu i siromašni i, i oni beskućnici, oni koji su ostali bez posla, bez osnovnih sredstava za život kojima egzistencija zaista uh, je upitna iz danas do, do sutra. Ali to su uh, isto također uh, osobe starije životne dobi. To su oni koji su uh, ostali sami, koji su ili nisu imali obitelji ili ih je obitelj napustila. Uh, mnogi od njih su i situirani Oni imaju svoje stanove Oni imaju svoje penzije koje možda čak i nisu male Ali to im nije donijelo Sreću To im nije donijelo blagostanje One plodove jeseni Koje bi recimo Mi očekivali uh, da, da im to pruža Oni su usamljeni Oni su izgubljeni Oni su uh, doslovno na ulici I tim ljudima se zapravo mnogi boje pristupiti. Mnogi okreću od njih glavu. E, djelomice zbog toga što su vrlo često to ljudi koji, su, koji znaju biti prgavi, koji znaju biti zločesti, i oni će to optužiti da ti njima prilaziš zbog toga što imaš nekakve zadnje namjere, ili zbog toga što e, nešto hoćeš od njih, ili oni jednostavno tako reagiraju. Ali oni su naša obitelj. To je ono što mi zaboravljamo vrlo često kao Franjevci, trećo reci. Oni su naša obitelj. Ja se sjećam prvog dana kada smo došli na e, sastanak e, Novaka, naše učiteljice su nam rekle Bog vam je dao braću i sestre. Bog vam je dao braću i sestre. Dakle, ta sestra od 92 godine ili, ili 80 godina e, koja je ono što bi se reklo prolupala, ali ona je moja sestra. Ja ne mogu nju okrenuti glavu od njih i reći to je državna briga. Neka socijalna služba brine o njoj. Neka ju oni stave u, u Marov ili u Jankomir ili negdje u dom. Ne. Ona je moja sestra. Da li bi vi to naprali zaista da imate brata, sestru? To su, a to su naši gubavci. Koliko smo mi spremni okrenuti se prema njima? To je samo jedan primjer. Ima njih još i, i, i drugi. Tako da, e, kada nas e, papa Franjo poziva, e, e, izađite na periferiju. Na kraju krajeva, ta izlazak na periferiju nije samo izlazak na periferiju naše braće i sestara. Franjo se nije kretao samo u krugu e, istomišljenika, nego dapače. Franjo je išao van, on je išao sultanu. On je dostavno hodao po vatri, kako kaže legenda. Da bi pokazao svoju snagu, da bi pokazao koliko je on spreman žrtvovati sebe, da bi e, pokazao, da bi uvjerio nekoga kako je Isus naš cilj, kako je to put prema vječnosti, kako je to put prema spasnju, kako, kako je to ljubav koju treba ljubiti. A gdje je ta periferija oko nas? To su alternativni pokreti, to su druge grupe, to su svi oni kojim, koji nisu naši istomišljenici. To su naše kubavci. Koliko smo mi spremni razgovarati s njima, koliko smo spremni živjeti s njima, koliko smo spremni uh, biti sugovornici. Evo. Da. Vrat, možemo se m, zapravo na neki način vratiti ono samom početku. Uh, kako kaže... Papa Franjo, bojim se tihih kršćana, umišljenih i onih koji gledaju samo na sebe. Da, e, mi, mislim, nije ni Papa Franjo mislio da mi sa svi stanemo i počnemo vikati, ali e, da naša glasnoća treba biti glasnoća u kojoj se ne bojim reći da ja jesam kršćanin, ja sam katolik, ja imam svoje svoju vjeru, ja vjerujem u određenost, ali ja sam u stanju sjesti s tobom i razgovarati s tobom. Neću se krenuti, neću se a priori početi s tobom svađati. Svađati. Ili dokazivati, dakle, to i nije smisao, smisao svega onoga što uh, smo naučili od našeg svetog Oca je upravo svjedočki životom. Dakle, živjeti evanđelje, svjedočiti Isusa. Tako. Dakle. Pa evo odmorimo se uz jednu pjesmu pa ćemo se onda vratiti evo pred sam kraj naše emisije. Na Toj dom. Bog je suć kuc. O brate, brate, brate moj, na moji dom. God has been singing for the night, and you have been sleeping. You wait for the new svu noć kucao U zalud čekaš na svjetlanova nova do sreću iz svojih slova Njegov puk tebe je dozivao A ti si snimao Dva, tri noći će bjednik želio obrat te, brate moj, dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si raz. U zalud čekaš na svjetla nova, u sreću iz svoji. Žiča bjednik želio, ti sve si razio. Sve do je pa njecao, o prijatelju, čuli moje. Sve do je pa a ti se smijao.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 Pozal od sreću iz svojih snoha Mržnja zgrčila šaku brata tvoj Ti ništa iskupa smog Još je očaj mi dopirao zov O, brate, brate, brate mo Екут сад престао, Nastavljamo, poštovani slušatelji, ovu našu emisiju, emisiju Jesen svetog Franje, sa brigom o braći, o subraći, o braći. Evo što je naš sveti otac Franjo govorio o siromaštini? Ne samo da je govorio o siromaštini, on je nju tražio. On je nju, on je sklopio sveti savez, ne bilo koji, sveti savez, sa gospođom Siromaštinom. E, pročitaću sad par odlomaka iz e, jednog e, dijelca koja se zove e, Savez Svetoga Franje s gospođom Siromaštinom e, iz kojega bih izdvojio sam početak koji je za nas jako dobar pokazatelj e, našeg straha, naših strahova od Siromaštine kakavu mi shvaćamo. A kako ju je Franjo shvaćao? Jer se bojimo, nećemo imati novaca, nećemo imati zapravo kupiti namirnice za tu uh, spremanje te, tih zimnica, za svoj život, jel? Tako je. Na neki e, način. Zapravo, to je ista ona ludost križa, kako je, kako zovemo, uh, uh, u kojoj je svjetovno nadvladalo duhovno. Svjetovna siromaština ona duhovna siromaština o kojoj govorimo o blagosiromaštima, a njihove njihovo je kraljestvo nebesko. Pa, Poistovjetili smo te pojmove, a? Pa a, nisu upravo, isti. a nisu, evo upravo to. I kaže ovako, uh, sveta siromaština izvjesnom prednošću nadvisuje sve ostale i premašuje slavu ostalih posebnom ljubkošću. Ona je osnovica i čuvarica svih kreposti te punim pravom Među ostalim evanđelskim krepostima položajem imenom zauzima prvo mjesto. Zato nema razloga da se ostale kreposti boje pljuštanja kiše, navale bujica te puhanja vjetrova, sjedite se Mateja 7, što prijeti rušenjem ako su utvrđene na ovom temelju. I dalje. Zato se blažani Franjo kao pravi spasiteljev nas i učenik na početku svog braćja svim žarom, svom čežnjom i s posvemašnjom promišljenošću dao na traženje svete siromaštine ne bi li je našao i prigrlio, Nije krzmao pred protivštinom, nije se plašio neuspjeha, nije izbjegavao napor, nije zazirao ni od kakve tjelesne nevolje samo zato da bi mu se konačno pružila mogućnost da uzmogne prispesti donje kojoj je gospodin predao ključeve kraljevstva nebeskog. Usporite to s ono što govori Papa Franjo. Poput radoznanih istraživača počeo bilaziti ulici trgove grada i pomljivo je tražio onu koju ljubi duša njegova. Ispitivo je one koji su stajali naokolo. Zanimao se kod onih koji su pridolazili. Ovako je govorio, jeste li vidjeli onu koja ljubi duša moja? Iz pjesme na pjesmama. Taj im riječ bijaše nerazumljiva kao da je tuđinska, jer ga ne razumiješe, rekoše mu, ne znamo čovječe što kažeš, govori nam našim jezikom pa ćemo ti odgovoriti. Zelo vas, to ne posjeće na nešto? Adamova djeca onoga vremena na imađahu ni riječi ni osjećaja da o siromaštini međusobno raspravljaju ili da o njoj govore. Jako su je mrzili kao što čini danas, zato onome koji se za nju raspitivao nisu mogli reći ništa miroljubivo. Zato mu kao nepoznatam odgovoriše i izjaviše da ne znaju ništa o onome za što se on zanimao. Poči ću, reće Blažan i Franjo, kodličnicima te ću govoriti s njima. Oni poznaju put misa misao svog Boga jer su oni drugi možda siromašni ljudi, ludi, te put misa o svoga Boga ne poznaju. Kada je to učinio, ovima odgovoriše grublje, govoreći, kakav je to novi nauk kojim nam puniš uši. Dakle, oni koji su odličnici su grublje odgovorili. Siromaština koju tražiš, neka uvijek bude tvoja i tvojih sinova i tvojih potomaka nakon tebe. Nama više odgovara to da uživamo naslade, da obilujemo bogatstvom, jer je kratka vijeka i tužan život naš i nema lijeka kad čovjeku dođe kraj. Da ništa nismo spoznali što bi bilo bolje nego veseliti se, jesti i piti dok smo živi. Kad je Blažni Franjo to čuo, snebio se u svom srcu i zahvaljujući Bogu rekao, blagoslovljen da si gospodine Bože, koji se ovo sakri od mudrih i umnih, objavio si malinima. Dobro oče, jer je tebi tako milo. Gospodina oče i vladaru života moga, ne prepusti me njihovoj čudi, ne dopusti da zbog njih potonem u onu zloću, nego mi po svojoj milosti daj naći ono što tražim, jer ja sam tvoj sluga i sin sluškinje tvoje. Ovo je samo početak te knjižice. Pa evo, ne, možemo vidjeti čime se zapravo nadahnjuje i današnji naš Papa e, Franjo jel? Dakle sve je nekako Tu povezano I možda i nije čudno što on Četvrtog listopada upravo Kada mi slavimo naš Blagdan Blažen našeg svetog svetoga oca da. Franje Asiškoga On odlazi u Asis jel? Da To je zaista e, na, na, na dan Kada se sjećamo svetoga Franje e, Papa Franjo ne samo što će pohoditi asiz, nego uh, će pohoditi i siromašne asiza i, tom, i, i, i time zapravo pokazati upravo ono što je Franja napisao u, u svojoj potezi za gospodinom siromašnom, spustio se na ulice na trgove i krenuo. Ja bih možda za kraj uh, pročitao, kad smo joj spomenuli, uh, blagdan uh, svetoga Franja koji je, evo, idući tjedan, uskoro dolazi, iz, u časoslovu na spomen Svetog Franja Asiškoga Iz pisama svim vjernicima Svetog Franja Asiškoga Jedan samo odlomak Dobro, budući da kažeš da je to za kraj Onda bi evo, preporučili našim slušateljima evo, Sve što smo mi željeli za ovo kratko vrijeme U ovih sat vremena Pred vas iznijeti je samo s tim ciljem evo da uh, uh, unutarnji nekakav rast u sebi, nekakvo duhovno zrenje uh, potaknete, da se razmišlja o samima sebi. Uh, evo upravo u susret ovog našeg blagdana, jel, velikog blagdana koji slave svi Franjevci, a mislim i zapravo i čitava crkva. Jel, I da se ponovo nadahnemo evo svim ovim i da imamo srca i sluha i za svoje bližnje, upravo za ove siromašne. A evo možda napose da uh, zaronimo uh, u sami sebe i vidimo kako mi to živimo, Evanđelje. Evo možda onda u tom, u tom uh, duhu si želi ovo i pročitati kao poruku, možda imaš još nešto evo za reć možda pa neka nam to ostane e, poruke, na samog sebi zaprogovorio ono što je na kraju krajeva Franjo je to napisao svim vjernicima uh -huh. pa evo da ne misli samo uh, Franjevci odnosno Franjevački svjetovni red da se to odnosi na njih jel? nego na sve e, i vjernike i one koji su manje vjernici Kaže on ovako. O kako li su blaženi i blagoslovljeni svi koji ljube gospodina te čine ono što govori gospodino evanđelju. Ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svoga bližnjega kao sebe samoga. Stoga ljubimo Boga i klanjamo mu se čistim srcem i čistom dušom jer ona nada sve traži ovo. Istiniti će se klanjaoci klanjati Ocu u duhu istini. Koji god mu se klanjaju, treba da mu se klanjaju u duhu istine i upravljajmo mu hvali i molitve dan i noć govoreći Oče naš koji jesi na nebesima, jer treba da uvijek molimo nikada ne sustajući. Povrh toga donosimo plodove dostojne do pokore i ljubimo bližnje kao sebe same Imajmo ljubav i poniznosti i činimo milostinju jer nam one peru dušu od ljage grijeha, sve što ljudi ostavljaju na svijetu gube. Sasobom nose samo zaslugu za ljubav i milostinju koju su iskazivali. Gospodin će im zato biti plaćom i dosljednom nagradom. Ne smijemo biti mudri i razboriti po tijelu. Radije budimo jednostavni, ponizni i čisti. Nikada ne težimo biti nad drugima, radije težimo da budemo sluge. I podložni svakome ljudskome stvoru poradi Boga I nad svima koji budu tako radili I u tome ustroju do konca Počinut će duh gospodnji I učinit ih svojim prebivalištem i stanom I bit će sinovi oca nebeskoga Vršeći njegova dijela I zaručnici su braća i majke Gospodina našega Isusa Krista Evo, e, hvala Krešo što si ovo podijelio s nama ja se poštovani slušatelji zahvaljujem svima vama što ste nas slušali, e, također se zahvaljujem Antoniju u studiju, e, želimo vam mir i dobro i do slušanja za mjesec dana. Bih, al sve se bojim Jer tamo će biti slava i sjaj A ja na niskom stojim Već ako imaš gdje koji kutić I dojem novogo za me Stisnut ću tamo se suhko prutić Usko je moje rame. Nikomu neću praviti sjene, bezbuje to mi bi bilo. Gospode, zaboravi mene, ako to ti je bilo. takova odrpanca pustiva bar na vratima kuće čekam kog tvojga znanca čekam tvojga znanca pa da molim da same se molim ako nji toho se ne da ja ću sve jedno čekati doli, već i poradi reta, Pa kada uđu, kojim je dato, im je biti neće. Nebo je malo, ali ništa to srce tvoje je veće kada u kojim je dato ti mjesta biti nečevo nebo je malo a mišta za to srce tvoje je vječno nebo je malo a mišta za to srce tvoje je vječno